А яка перша? Старість, відповів він і додав. Але не думай про це, ти ще надто маленька. Ще скажи у тебе все попереду. Я вимовила це крізь тиснуті зуби, ніби тримала в них кислу соломинку. Звісно. А що саме? Невидима соломинка аж трошчилась на моїх зубах. Те, про що ти говорила? Париж, устриці, ананаси. Не те, не те, похитала головою я, але... Щелепи розімкнулись, і я посміхнулась, приймаючи гру, яку він веде. Дощ у вероні, дельтаплан, караван верблюдів, маленькі сірі поні, римські колізей, фантом опери на Бродвеї, Аргентинське танго, осінь у Карпатах, літо на Кіліманджаро, крилаті риби, ночівлять під мостом мірабо, вхід у мушлю, ялинка, зірка, студію вікно, золоті кулі. Ще, ще просила я. Папіру з гондоли, віяла, фазани, пісні, бьорк, елесейські поля, карамболь, запах карбіду, зламані сірники, скрипка, бруківка, кракова, сніг, золоті кулі уже були колекції, порцеляна, норкове манто, плавлений сирок, дудочка, крила, соломіні ляльки, червоні, чорні, зелені, сині тіні ковзали по його обличчю, і він скидався на блазня. Мабуть, у цьому світлі я мала такий самий вигляд. Офіціант привіз велику тацію і почав розкладати на столі щось неймовірне. Щось таке, від чого мене запаморочилося у голові, і я згадала, що дуже голодна. Ну, що я тут роблю? Навіщо? Що далі? Невже я можу зацікавити такого чоловіка? Дивно. Хоча якого такого? Хіба вадик гірший за нього? Чомусь мені ставало ніякого від думки, що цей чоловік за інших обставин може бути таким... Як мій вадик, з зверхнім, крижаним. Може поставити тарілку на підлогу, якщо в ній вчорашні або надто пересмажені котлети. А потім стояти на колінах чи просити квіти, приносити квіти кілька днів поспіль. Колись це мені подобалось. Давно. І він сказав, що смерть – це друга несправедливість. Я ніколи не думала про таку черговість, але він мав рацію. Отже, у мене є шанс уникнути цієї першої несправедливості. Я залишусь молодою і помру закоханою, але в невідомого і неіснуючого автора уявного листа. Одного разу на березі моря Янголи побачив я. Ні, в останньому миті покажу язика Вадиму і всьому світові, в якому я так боялась бути ією. І говорити так, як вона, і думати так, як вона і дивитися прямо в очі з розпусною посмішкою, так як вона, і мовчати, не відчуваючи ніяковості, і їсти велетенський шматок м'яса, і бути червоне вино. Я надто багато випила. 16 годин, 00 хвилин. Мені потрібно щось знайти. Але я ще не знаю, що саме, і яким шляхом йти. Але знаю, напевне, я маю рухатись, шукати, просто йти – я знаю, воно десь поруч, і воно велике. Я увійду в нього і нарешті знайду сенс, лад, спокій. Ти щаслива? Це питання для дурнів. Вони завжди виглядають задоволеними. Я сказала б так. Я буваю щасливою. А коли саме? Я напружилась, щоб відповісти максимально правдиво. Певно, ставлячи це запитання, він хоче дізнатися, чи є в мене родина. Адже чим і з може бути щаслива жінка? хорошим чоловіком, повним холодильником, новим рецептом із телепередач про харчування в домашніх умовах. З перемінним успіхом у мене було ідеї інше, як у багатьох. Але щастя, гадала я, це щось дуже індивідуальне і не пов'язане з побутом. Це як літній дощ. Взявся ні звідки, і пішов нікуди. Це ніби над тобою пролетів ангел і зачепив твоє обличчя крило. Він чекав на відповідь, я сказала. Коли розлющую пальцями повітряні похирці на целофановій упаковці, він не здивувався. Коли витираю, запідніли скло в автобусі від зверху до низу, і в ньому проявляється краєвид. Він серйозно кивнув: Коли вимета дерев'яна підлога пахне морем, а протяг знімає завіси, тоді здається, що ти пливеш на великому човні, а ти. Коли я бачу, що дорога тече зі швидкістю ріки Квай. Мені здавалося, що все це ненормально, що люди мають розпитувати одне одного від самого початку, про дитинство, про життя, про роботу, поволі дізнаючись про смаки і вподобання. А ми ніби сиділи в калейдоскопі, який постійно і безладно змінював свої візерунки. Я б могла сказати, що це ненормально. Він грає зі мною в якусь гру, і варто припинити її що все це неправильно, якось не по-людськи. Він сказав про ріку Квай, і я могла б спитати, чи багато він подорожує, і попросити розповісти про себе все спочатку. Але мене охопило дивне відчуття. Ніби за спиною зрушилась сіна чи згоріла дорога, і нічого не має значення, крім того, що... що я розуміла його з першого слова. Це було дивно, так дивно і так боляче. А біль я завжди відчувала яскравіше – навіть плекала його в собі, як такий собі рушій усіх почуттів. Можливо, тому і захворіла? Не знаю, чому в мене виходило саме так. Певно, така вже вдача. Все відчувати на то гостро. Краса будь-яка, природи, картин, музика, облич, викликала у мене сльози. Вадим завжди сміявся над цим. Вадим мене кинуло в жар. Цього не може бути. Раптом зрозуміла, що вже давно. Надаремно ж, я так любила блукати містом перед роботою. Чекаю на зустріч із кимось іншим. Кимось, хто відразу почне... Кимось, хто відразу почне говорити до мене так, як я хочу. Без жодного зайвого слова. Без верхнього погляду з-під лівої брови. Без упевненості, що тримає мене в кишені. Нехай навіть це триватиме недовго, поки сідає сонце. Подумавши так, я поглянула на годинник. О, у нас було море часу. 16 годин 30 хвилин. Бувають будинки, що споруджені на піску, бувають картові будиночки, а бувають крижані палаци. Я читала про такі. Десь у Голландії чи в Японії, не пам'ятаю, бо це не має значення. Навіть побудували крижаний готель. У ньому падають свічки і навіть. Склянки в барі зроблені з льоду. Туристи проводять там по кілька днів, а потім роз'їжджаються по своїх теплих домівках. Я жила в крижаному домі. Він був чистий і надійний, і з товстими стінами. Все в ньому було стерильно біле. Навіть подвір'я сяяло своєю бездоганною чистотою, бо я дуже піклувалась про сміття і складала його глибоко в себе. І все здавалося непорушним до тієї миті, як я порізала палець. Маленька непомітна крапля впала на підлогу. Я її навіть не помітила. Але не минуло і п'яти хвилин, як на крижаних стінах з'явились ледь помітні тріщини, а підлога засвітилася, мов на неї вихлитнули воду. Не минуло і десяти хвилин, як весь будинок осів, а гострі кути оплавились і заокруглились, мов воскові. Складна крижана конструкція руйнувалась на очах. Діну сідав, підлога танула, вздаху лилась вода. Ось що наробила одна маленька крапля. Один небезпечний поріз. Але мені не буде за чим шкодувати. І від цього було навіть трохи. Прикро. Адже плекати спогади часом буває так солдко. Особливо тоді, коли разом із цими спогадами Тримаєш у душі надію, що вони ще стануть реальністю на якомусь новому етапі. Одна моя клієнтка ходила до мене ледь не щодня, щоб зберігати гарний вигляд, лише заради думки, що її чоловік, до речі, щось мав подібне. колись помиється, одягне чисту сорочку і постукає у двері зі словами «Я повернувся, кохана». Тоді мені здавалося, це досить романтично. Тепер я розуміла, що жити в крижаному будинку неможливо, що він розстанув, а на його місці зазеленіла трава. І немає навіть дверей, в які міг постукати хоча б один добрий спогад. Зараз я мала бредати над тим, що на два тижні спливуть швидко, але я сміялась. Чомусь я лише сміялася, як дурна. 16 годин, хвилин. Я розповіла йому про лід, а він про пісок. Пісок заскрипів у мене на зубах. Мене засипало піском так швидко і нестримно, що я не могла навіть видихнути його з себе. Я ковтала пісок, а коли від досяг рівня нижньої губи, сказала «досить» і сама-сама поклала свою руку на його. Четверта половина дня. Сімнадцять годин, нуль нуль хвилин.